Під деревом зеленим або Мелстукський хор Томас Гарді Частина 3. Літо Розділ 1. Виїзд із Бадмута Легкий вигін шиї, іграційна посадка голови, Пишні темно-каштанові кучері, Легка хода маленьких ніжок, Гарненький візерунок на спідниці, Ясні глибокі очі, Одним словом, красуня, яких ще пошукати. То була Фенсі. Серце діка відразу ж метнулося до неї. А сталося це на Розі Мері-Стрит у Бадмут-Реджес, біля статуї короля, де білий кінець крайнього будинку врізався в затоку і перед очима розкривалися спокійні простори солоної води, занесеної сюди з відкритого океану. Сьогодні вони вигравали ясними зленувато-опаловими відтінками. Коли дік з розумницею виїхав на вулицю, праворуч від них, на тлі яскравих переливів води, стояла Фенсі Дей. Вона озирнулася і впізнала його. Лист тут же вилетів дікові з голови, і його зовсім не цікавило, чому вона взагалі тут опинилася. Він під'їхав до еспланади, відгородженої ланцюжками, без церемону витіснивши двох чоловіків в інвалідних візках які ожили з приходом літа і виїхали на вулицю в чистих сорочках і свіжих костюмах. А в нього самого ледь не врізався вайлуватий хлопчина, який котив візок пекаря, зовсім не дивлячись на дорогу. Дік спитав, чи вона сьогодні повертається до Мелстока. «Так, якраз чекаю на екіпаж», – відповіла Фенсі, схоже, теж воліючи забути про лист. «Я можу запросто підвезти вас додому», Нащо вам чекати ще цілих півгодини? Що скажете? З якоїсь невідомої причини Фенсі схоже раптом втратила здатність вирішувати будь-що взагалі, і геть зовсім розгубилася. Дік узяв ініціативу у свої руки, зіскочив на землю і без зайвих слів допоміг дівчині залізти на підводу. На якусь мить щоки Фенсі залив густий рум'янець, однак згодом він трохи зійшов, і їхні очі зустрілися. Обоє почувалися ніяково, як це буває, коли всі звичні дії, яких вимагає ситуація, вже виконано і жодних підказок більше не лишилося Дік правив під водою, тому його ця ніяковість турбувала значно менше, ніж фенсі, як було зовсім нічим зайнятися Дівчина дуже явно відчувала присутність Діка поруч із собою і все більше впевнювалася, що прийнявши його пропозицію вона тим самим ніби змирилася з тоном його листа Розумниця трусила підтюпцем. Дік підскакував на підводі, та й фенці не могла нічим зарадити, і теж підскакувала Дівчина почувалася полонянкою «Дякую, що склали мені компанію, міздей», – сказав дік, коли вони проїжджали повз два напівкруглі виступи старого корлівського готелю де його величність король Георг ІІІ не раз відвідував бали, що їх влаштовували містяни. Міс Дей вирішила, що він вже вважає себе хазяїном становища, чого діки в думці не мав. А в такий спосіб лише великодушно намагається заспокоїти Бранку. «Я поїхала не для того, щоб складати вам компанію», – сказала дівчина. Відповідь вийшла різкуватою, що неабияк здивувало молодого Деві. З іншого боку, давно помічено, якщо молода жінка досить грубо відповідає на цілком вічливе зауваження молодого чоловіка, це вона так намагається приховати свою прихильність. Між ними запала тиша. Так тривало, доки позаду назалишилися набережна і ще 20 дерев, які росли оба дороги, що вела з міста в бік Кестербриджа і Мелстока. Хоч я і не для того сюди приїжджав, але був би приїхав і тільки для того. Сказав дік на двадцять першому дереві Годі містера Деві Не треба зі мною загравати Це зайве і мені зовсім не до душі Дік мостився зручніше Прокашлявся і почав кидати на фенсі Багатозначні погляди Господи, будь-хто б вирішив Що у вас до мене якась справа І ви ото до неї перейдете Дівчина була невблаганна Звичайно Так би й подумали «Нема у нас із вами ніяких справ, і бути не може!» Початок був невдалим. Дік вирішив зайти з іншого боку, і радісно як чоловік, який твердо вирішив не затьмарювати своє існування коханням до жінки, сказав, «Як вам живеться, міздей? Б'юся об заклад весело!» «І зовсім не весело, діку. І ви це знаєте. Я ж маю на увазі зовсім не ваше веселеньке вбрання!» А я й не казала, що коли мені весело, то я гарно вбираюся. Який ви стали розумник? Ця весна була для вас багата на події, я так бачу. Що ви там бачите? О, нічого. Я маю на увазі, що чув дещо. І що ви там чули? Ну, про одного красення. З мідними запонками. Мідним перснем і олов'яним ланцюжком для годинника, який до вас явно небайдужий. Ото й усе. Гарно ж ви описали містера Шайнера, а ви ж саме його мали на увазі. Вам же добре відомо, що запонки у нього золоті, а ланцюжок зі справжнього срібла. Що до персня точно не скажу, та він і одягав його лише раз. Та хай би й сто разів одягав, тільки не треба було тицяти його всім під носа. У будь-якому випадку він для мене нічого не значить, спокійно заявила Фенсі. Не більше, ніж я? «Містере Деві», – суворомовала дівчина, – «звичайно, не більше, ніж ви!» «Не так багато, як я?» – вона відвела погляд бік, обдумуючи всі заковики цього питання. «Цього я не можу сказати», – відповіла з прихованим лукавством. Вони їхали дуже повільно, і згодом їх обігнала підвода з фермером, його дружиною і робітником. Дружина фермера і робітник розглядали парочку з превеликою цікавістю – а сам фермер не зводив очей з хвоста коня. «Чому це ви не можете мені сказати?» – спитав дік, припустивши розумноці трохи швидше, так що вони їхали тепер примісненько за підводою фермера. Відповіді не було. Не знаючи, куди подіти очі, вони зрештою почали розглядати картину поперед себе. Дружина фермера сиділа, затиснута між двома чоловіками. Кожен з них відсунувся на самий край сидіння, щоб дати їй місце – і тепер заледве не сидів на колисі. Із кожним підскакуванням шовкова накидка на плечах жінки надималася між лопатками, наче повітряна куля, а потім знову здувалася. Дружина фермера відчула, що за нею спостерігають, і озирнулася. Дік відстав від них ярдів на десять. «Фенсі, чому ви не можете сказати?» – повторив дік. «Тому що те, як багато ви для мене значите, залежить від того, «Як багато значу для вас я», – прошепотіла вона. «Ви для мене весь світ», – сказав дік, поклавши свою руку поруч з її рукою і виразно подивившись на ямочку на її щоці. Річарде Деві, не смійте мене торкатися. Я ж не сказала, яким чином те, як ви до мене ставитеся, вплине на те, як ставлюсь до вас я. Мої почуття можуть бути і зовсім протилежними, хіба ні? Не чіпайте мене, сер! «Боже, мій, гляньте, діку!» Фенсі налякало те, що за правого плеча діка раптово і дуже недоречно з'явилася порожня підвода для перевезення колод. На ній, ліниво відкинувшись назад, сиділо четверо вільнонайманих теслярів. Позадиравши голови догори, вони роздивлялися на всі боки, вочевидь розважаючись тим, що перемивали кісточки кожній живій істоті, яка потрапляла їм на очі. Дік, недовго думаючи, вирішив цю проблему, пустивши розумну цю рисю. І скоро підвода з теслями майже зникла з очей а Курява, яку при цьому зіймала кобила, ніби туманом накрила Діка і Фенсі майже з головою. «Скажіть, що кохаєте мене, Фенсі?» «Ні, Діку, ні за що! Ще не час! Але чому?» «Вам краще, поки звати мене Міздей! Тільки не ображайтеся, будь ласка! Мені теж не варто було називати вас Діком!» «Дурниці! Ви ж знаєте, заради вас я готовий на все!» «Чи ж ви думаєте, що можна отак в одну мить любити, а потім за першою примхою розлюбити?» «Ні-ні, що ви!» – м'яко мовла дівчина. «Просто мені здається, що я не можу собі дозволити багато думати про вас. Навіть якщо...» «Але вам хочеться, правда?» «Ну, визнайте, що хочеться. Краще сказати правду». «Я знаю, кажуть, жінці треба прокидатися і приховувати свої почуття. Але це не так, повірте мені, Фенсі». Жінка, чесна, у коханні, як і в усьому іншому, сяє набагато яскравіше і варто набагато більшого. Що ж, тоді, Діку, можливо, я вас трошки кохаю, ніжно прошепотіла дівчина. Але прошу вас більше ні слова про це. Не скажу більше ні слова, якщо ви так хочете, серденько, але ж ви кохаєте мене трохи, кохаєте ж. Не змушуйте мене це повторювати, я більше нічого не скажу. Доведеться вам задовольнятися тим, що є. То чи можу я називати вас Фенсі? У цьому ж немає нічого поганого? Добре. А ви більше не називатимете мене Містером Деві? Не називатиму.